Gabon entzule maiteok hemen gaude Uri bekostako porlanesko piztiaren bihotzetik grabatzen, gaurko anantzaio beresi batekin izan ere e, ba bueno estrenatuko dugu formato berri bat, deitu alko genukeena landako elkarrisketak, ez? Eta horretarako, pues, bueno, e, ba, ekarri ditugu, ez? Ba berriki desalojatu dituzten ba hutsantegiko bikide, ez? Beraien borrokaren berri emateko zuei eta ba e, formato berri hau estrenatzeko. Beraz, gaurkoan austura metabolikoan hutsantegi PAM PAM PAM PAM PAM PAM PAM PAM Bueno Gabón entzuleok Gorka ya es andun moduan Gaurkoan es gaude Irolako Oiko legez Pero gaur bueno, kalean gaude Ezin duuesan nun gaudeen Se aski, sanedotxanteiko lagune ba, Bueno, discrecio eskatu digute Euren piso francoan bai gaude Hemen gaude asambleako biki derekin Mikel Hortuando eta Iargi Oñandía Gabón Gabón eta bueno, e, gaurko zaituko gara sakonki apur bat hau 81 kasua lan txen, eta pentsatu gomendik aurrera esorain arte estudioan egon gara hor, monografikokin eta apur bat kalerea ateratzea be ondoetoriko litzaigukela bai, ba, on, bueno. aire hartzera eta ez bai, eta bueno, lehen eskutik jasotxera apur bat albisteak ez eta gaurko hono atantikoko lagunak aste honetan desarojatu dituzte eta bueno oruan niren eskutik jakin daigula zakartu den zerrako izan den horroka eta mendik aurrera zer daukaten buruan ez da asteko bueno guk entzurak guregiak biok gogako garrela ez badu chula dedikan bore baditugu. Hodan asteko eskatu nahi geni zuen deskribatu zen esaten hitz aburrekin edo posibela izango hitz bakararekin ere ondo moitzuteke. Zer den uri bekosta edo es? Claro, ser la Uribe Costa, UK, ¿eh? Ukei, de la Uribe Costa. Ukei, el señor de la Uribe a rautzen olloa. Esa naite, no ¿qué? Hostia, una hora, ¿eh? Oño, ¿tú daste? <risa> da que... Eh, es da poético a isamblear, ¿eh? Miquel, la soy. <risa> describa penbat, ¿eh? No, no la describa tu cosenukete Uribe Costa. Es, muy bueno... Mira, es cual debate bat, ¿eh? Serán yo a Es da que... Eh, Kokatuta dago eh, itxasarreko skumaldean, parte bueno, bat, daero... Bai, nire ustez, ba, Bizkaia barruan nahiko eskualde golosoa edo izan da, eh, bertan bizitzeko ba, batetik, esan duzunko kapen horregatik ez, adibidez, plentzia daize dutela perla delkantabriko eta Ba, ez usteot, ba, da uste dut oso inguru politeda dala edo sala behintzet eta bestetik e, oso oso ondo komunikata dut e, metroa ere ikizanetik, banik uste dut horrek be emondotzala daerak ba, garritasun ahondie ba, jendeari bertan bizteko eta, eta bueno, eta gean, izan dire e, gaur egun dugu e, iturri nagusiek orduen Gaur egun zer da Uribekoosta? Ba, nire usteza ba, tesbe zerbitzu sektorean lan egiten dagoen jendean e, egoitza eta hmm. bizitokia bat. Ba, eta esan dut ori urresko urre arrautzen e, oioa ba, ba bueno, ba, urbanistikotarako e, ba, ustiatu dalako ikaragarri. Nuestra col le cubatzen industria zegon, eh, eta Uribekoosta berriz ba, bueno. Etzai bizitzen industria edo, esen dasek Ori eh? deko estant on has mm handartza -hmm. eta bai, ba azken finean, eh, ba azken urteotan, Izugarri hasi den gutxienez, eraikitako azalera isugarri hasi den, ba, eskualde bat, eh. Ba, eta bueno, esa casualidad de Ukin gintzari buruzko saio bat eginuen, orain dela BTV 1, be bai. semana eta bertan, bueno, hori gustari buruz decente eitzen gienuen, hor esan gonen, ba bueno, eskalerriko Bertan ema zela, esta are eta inguruan, hor, bueno, Bilboko irigintza plan historikotan, esazirabaten ja sisenan Bilbao metropolia, en, ba gaintzatzen, ez, e, irigintzan betik ja, azira batean jakukatu zen, bat, getxo ingurulariet da, refugio de elitez izahera edo amaten zitzaion, ez, horik el, frankismo garabian izkera, eskozes argiagoasen gaur egun, bueno, beste izkera batekin saltzen izkibute proiektuak ez baina, zer remandago irigintza eta uribekostan artean, edo zer zer nolako garantzea dauk irigintzak uribekostan, eta zergaitik gaitik egon dirain beste borroka irigintza inguruan, uribekostan azkenengo urteetan, edo azkenengo anmarkaetan ez, Ba, zuke esan dozun elite horri lotute, nik uste dote, askotan, e, ba, ori, maia, ba, laeraiki, askotan ba hori maila sozioekonomiko bat etxeak bestirik ez direla eraiki eta askotan logika urbanistiko oso txikiagas eta berango izan lehike horren e, eredu argi ez, normalean nen zitate txikiko etxeak, da, txaletak edo bueno, eh adosaguak eta holan eraikitzen dire kanpoaldean eta hemen erdigunean bertan eraiki ziren eta orra bat iko indengo eh ezagite, herribetu oso sentzuakoa berangones eta eta ai, pozgaldo, xa, Bai, beraz Bizitzeko saltasunak, eh, ematen dituen modelo urbanistiko bat Bye. sustatu eginda, pues batesbe, lurraren e, erabileraren aldetik, eh, ba nola eh ba, esan duzun bezala, eh, ba herriaren, bueno, litekeena, pues, herriaren erdian eraiki izan direla. Ba, herriaren zentroa izan ber senorias, eskeenean ba zona residencial multibihurtzea. Bai, eta e, ez direla pentzeu erriek e, bertan garatzeko e, bauri, aktivitatea ekonomikoa, e, elkartze sozialak, osta, ez da gero bertan egin gozan bizitza horretan. Eta bultzatu da apur bat Ameriketako eredue, eta hori, ba, kotxean menpekotasune, etzetik lanera lanetiketzera eta erosketak supermerkature. Hor duen, e, nire irititz bat badago, oso lotute e, neseta kontu zaharra iruditu baero baten planteatzen zen hori e, ba, ba, ondo, ondo bizi alan jendeari begio paru ba, dirigentearen duari inguruan ere, bueno, oso da igarri niri ni urdulizetik pasatu ta horko etzeen iragarpea iragararkiak zirela, bueno, bilbotik 20 mil dutena egongo zarela, ez? Osea, ese enplantea se monitorio urdulizera, se hau berri o paroba da, memiseteske visita no quiesa que urduliz en eses. Aprendizados bilbotik gertu, ez, bai aldi berean, bueno, eh mentoporri zentroa neukitza dituen desavantajiak eh santajoiken e, kenduesta. Ori da Basque finean, va ba piskat e... E, lotarako herriak, ez, deitu izan direnoiek, ba, bueno, ba, zuk bizitza egingo duzu metropolian, ez, Bilbon, edo, baina, gero, hori eukiko duzu zure txaleta, edo zure adosaua edo den adalakoa, ba, hori, uribeko stan, ez, ondartzatik gertu, eguzkitxoarekin, eta eta hainbeste jendegarik. Bai, eta, gainera horrek, e, asko definitu deu hamengo, jende askoren lana ze bueno, danetarik da, bai badao jendea austalaritza andabillena e, edo autonomoak dire esenak e, e, besta ez dakit baina bat ez be e, lehen esan moduen zerbitzu zerbitzu sektorekoak, e, hori langile publikoak eta gehienetan ez egiten eure lan euren herrien bertan eta ondorioz ez da bizitza be, askotan esalkarri egoten dire eta hor duen Noste no, no, soria garantitzu esan Eta, bueno, itxein duguri bekostari buruz orokorrean Baina, guazen jaur biltzen apur bat otxan tegira, eh? Guazen berango ori buruz, itxeakiten Zerg definitzendu berango, edo zerro Jogatu izan du historikoki berangok eskualdean enbarruan Zer, bueno, berangon eh, Entzulek erduta gengoia, industria Engon izan da, ez da? Uh -huh. Ez da, azken nengo urtetako berangoren bilakaera, edo... Humea, azken nengo urtetan... urtetan... Eh, berango izugarri Asida, eta bueno Getxo ja horren beste Getxo horren beste Eta ikide dute Ya igual ez dute Lekurik makroprojektuak makro eta Eiteko eta berango da Justo ondoko eh, herria Orduan eh, ba Berangoko Apoak eh, zaterako eh bi 1300 etxe bizitza inguru eraikitzea proposatzen du, es eh eta suma des bizitza orain. hori izango noan, justo. Hori izango zen eh herriaren tamaina edo herriaren etxe bizitza kopura bikoitztea. iaia ia ia bikoitzea, gaur egun egongo dira eh 2500 etxe bizitza inguru. Orain, horrez supposatuko du, pues ba, Ka, bueno, espero dute e, populazioa ere astea eta erakartzea Gehien bat getxotik e, Torriko dira, pues igual ome quería amar eh aldutenak, ziren e, alokairuzko VP horik ez dute eraikiko, es eh alokairu sozialek ez, ez da ez da goberangon eta orduan hori ba, bueno, azkundea eh Ba, ikero niri ondoko herrikoa izan da, eh? E, bueno, niko hartu txikitan beti, berango ez tarari buruz, txikitezela, bueno, berango azarten sin mango, berangutan, kontzeptu, eh? Osa, <risa> eta <ez da? risa> o sea, hori bat segonetut apura, bueno, ba, kasismo puntu batekin, eh? Ba, berango azkenan zer zerako neka hmm. eta industriako lan gillen herria, eh? Osa, getxo, bueno, getxo ere, urdua herrian diezanda, ba, nahikoan hitzazen, eta hori hau artean, ba, baseo den desberintasun sosialak, es? Baina, getxo eta berango artean ere, igartzen zen aldea. Eta nire, bueno, irakaslea izan nahiz, eh, Engeko bat, batean nun berangok kan la corralada ze ta oreri igartzen sen sen ere nahiko aldea yeah, nahi ba nor berangokoa eta vale. norzen, zen es ba cani geiena berez berangokoak sinen ez hori ni txikita txikitan hori igartzen zen, ez baina asko urteetan ez ikusi duzuen sociologia dela ketaba berangon edo iregintzarekin lotuta pondente que sociologia dela ketaba edo... hmm. ba es jende barria torrenean normalean pentsamendu barriek be etorten dire ta e esan Ba, baina, e, urdu li zenbe nik uste antzeko e, aldaketa gertatu da, la, ez, ez da e, larregi egin behar ratzera denboran, hori ba, berango edo urdu li zenekasariek e, e, topatzeko, baina ja, ez ziren eguneko egunean biziko nekasaritzatik, baina bai, e, gaur egun baino desente gehiago. Eta, Eta, bueno, eh, berango nadibidez, eh, udaletxean agintea jarraitzen deu bardinen eskuetan, oza, hori ezta aldatu, eh, biztaleria bikoiztute be, baina bai, herri esentzia hori, edo, ba, eh, jendean eh, humiltasune, edo, ba, ba ez dakitzenan, esan, edo... Bueno, estakit, ez dakit, ez totesango astokilloako lan despektiboki os esentzu hornean, ez, jendea purbete naturalagoa asala, gaur egun baino, ba, seguran zean, bai. Bueno, han aípatu zuzula, e, berangoko kazikismoa, hori aipagarria izan daiteke, ba, zein dago alkatetzan, es? Hmm. Bai. Eh, guk ez dago igual el pote esgunen chula que alguien, claro, con culto de vida, baña bien herri gutako. Bueno, o sea, que claro, guda guk ditugu, claro, o sea, baina agian ez dakite ba sea de enak, de aquí baseaz, que es eh va berangoko red cliente la reta eh chancho y ocaziquile kontua, claro, pues hori agian zuek ilustratu alduzu, eh. Ka, ocupando tu ko okupatu benitonean alka tetxan yon eh, bueno, alkatesa anabel Landa jaqua, en e, e, urte inguru emanditu alkatesan eta aurretik, bere aurretik bere aita zen alkatea. Oruan, uh -huh. bueno, imagina us... Genetiko de saquetsuen es, pues genético eta la saga de los Landa. Ahora <risa> ines pilotaria en Ordes, pues eh ba, <risa> ¿es? Bai, baina jendeak boskatzen du. Ze ez dakigu oso ondo segatik berangon badagolako hegemonia batia jaia mugiezina eta Bai, baina gobernatzen dau. E eh... Berango bere firka particularra balizbesa la eh, eskatu eh, areto bat eh, kulturetzean itsaldiak emateko hainbatetan eta gehienetan ezetsi esan digute, ba arrasoi oso justo buenoietan ezingo zen egin, eh, yeah. Zalantzagarrie... Bai. bai eh, beste esaten, beste adibide bat jartze harren, <coughs> ba, parte hartu ba nuen Berangokoko Erdi, Aroko, eh, Ahsokan... Veres o sea, de la elkarte batek montatzen da no? bai. eta ori, eta baudalakoak hartu ziren asokan, eta eskatu zioten antolatxaiari bertatik kanporatxea zena edo, bueno eta bueno, santanako jaietan txosna monta eta hori montatea lortu gen duenean e, etor ziren hor e, gehiago zenok identifikatzera eta, eta desmontatu garri zen gen bai, zuegon azara alkatetzan eta eukia aldo ideologia jakio baina horrek este bezan gure e, jendeari bere bideak ebatzi behar dutza zuzenik ahaldotza zuzenik egonal gara adoz edo ez edo eukia aldo guzesta bai baina aizuzuk e, enauzuz erta nametik bota edo ez dakit mai. eta hori eta justo agirre lipergeiz familiarekin dela otxantegi bera dorretzea dauen lurreko eta bono eta dorretzean e, jabea Guev referredo ta... Va, bueno, eh... a todos y a menos de variance, mejor que 자 eh? anthropology oradazunakaro ser da otsantegi. Hoye ja gokatuko mm. berango berangon yeah. gaude errinaiko kazikia, asko lotu ere zuretzetan. Askunean ni bategin, orda de ja, ba gero agian eh, izten uteko gaiskiak izango diren agirdia berjeita tarrak agertu dira dagoeneko, es, baina kokagaitza zu ez, ze se aski ser da otsantegi edo otsantegi, es batzutan einka eh, mm. partikulotan bat ikusi dut ulagon astuta. Bai, mu berez otsantegi oh. dorreada berangokoko eraikinek zarrena eta inguratuta dago eh lana lanaremo e, bai eh guztira sortzektaria dira eta batuela duela urte eh bai ginen eh Otxandegi Errulra kolektibokoan Sartu ginen eh lana landatxera landatzera osea bai e, landa, <risa> lurra lantzera bai, lantzera da hori da ja zer dizu bai bai ni esan gure dot claro E, guzartu ginen horra leku hori utzik zeuelako utzik eta utzite ze bertan e, bizi izen sanak abuko maizzerra e, ba, bere borondatean kontrabotaseren errenta zaharrak abilakon eta bertan e, berak bertan lotu gure zeuen ganera han bizi zala be eskatu zeuen behin baino gehiagotan Ba, hori, konponketak keiteko eta familiak ez hauen orduen. Dekozu zure ia betzan, eh, ondare historikoa dan eraikin bet. Estosuna behar, eh, dekosu zelako ondasunek zenbet gure, eta ganera estosu iagoten, orduen. Gusartu ginen ara, betzeten ba, gendurako, ba, guztiz legitimoa sala, eta ganera, ba, genekielako, eh, familia horrek, eh, terreno saltzeko asmoa zeukola, bertan etxe bizitzak eraikitzeko. Bai, horren hori izango dauzan da, na, zer bueno, zan eta zergatik. gatik Horren bera iru urte sartu ziren hor lurra lantzeko intenzioarekin eta bueno, iru urte zer egin duzu edo, ze ze motatako ekimenak eraman ditu ze aurrera, aurrera. Bai, e, bueno, ba, danatari e, egiteko aukera izan dugu antolatu ditugu itxaldia, bebait aierrak, hausolanean e, jardun gara bastante Eta bueno, izan dugu aukera be bai, eh inguruko gelditzen di, inguruan gelditzen diren baserritarrekin harremana eh, zorte zortzeko. Solo ber reserva indietan orain edo Eh, zezat no zerba baina ia oso oso gutxi dira ja. Eh, lehen le he Funtzio residenziala, eskualderako, eta hor, hori presio urbanistiko danak e, presio, lurraren presio egoeran e, eraginan handia Izan du, orren, gero eta da lurrak lortzea, lurrak erostea, e, ba, lehenengo sektorean e, lan egiteko, ja oso, oso itxi elditzen dira. Nik uste dut, e, karo, zurenguruen espadozuzene kasariek ikusten, eta eta ikusten dozuzenak espadozuz ikusten baldinza duinetan beharrean, ba, edo salta esuna hondiak, ze lana ikaragarri duena da, eta beharrezkoa, ez. Ba, zuk eztozu pentsaten etorkizunean, horretara dedikagur, edo zunik, eskuntzatik be, etxako irakasten. Osa, ez dakigun hondik datosen, jakiek zenbat e, kostaten den horiek, e, ba, E, astea eta jasotzea eta urteten diren gitzio bat zukola napurbet eh ba e, ez dakit e, grinorregaz, esna kasaritzari dedikateko grinagaz, ba espaderia so familiatik lursailik ba, benetan gaz dekie. E, Lursaila lortzea eta gero horretan mantentzea gei euren etxe bizitza propioa e, ordaintzea. Orden Horre ba, hor gausa purbet sorgingurpilo Eta horretik ez dugu apenaz nekasaritzarik uri duek osta, no? Zueko bueno, orse egiten, hitzaldiak nekasariekin harremanetan auzoranak egiten, eta bitartean, agirrenik behar jaietarrak zertan ari ziren, edo... Zer zauden hor, eh, katu bat lastantzen ez? Eh? <laughs> Esto quizá, al duro, se ha contado por ahora. No te diré Aguirre Lipergei, ahora que está... ...la sinisandenebrenro la, la historia, Agustín. Aguirre Lipergei... ...durjaven... ...veres mi familia, dirá, bueno... ...en Arteano Escondu, dirá... ...empresa familiar... ...empresa familiar... ...es, ahí es, Lipergei de ...koak... ...BBV van coaren jabetzando ...vaya, sortu senetik, prácticamente... Yo lo bueno, izena, el hipergeito, izena, vale, vale digo, bueno, no, Alemania no, tic de tornas Es da los Euskaldunas Esa que de aren, eh, iragan ni unarekin ikusi ni daucan edo... Ay, Baselán yaquindo su gode <risa> vale, eh, Alemania tic torri, bueno, torri siren, eh, virar el mundo guerra en Nostean hmm. Pero bueno, va a Francor en Laguna aquí, Igual el comunismo te dice que ya sé que me de Claro, o ¿no? de edad, o de edad Veste... El soviétaro de Berlín era el tú sirenean El soviétaro va a sonar en vez de víctima, va a tzuc En el que ya y Burrus Da aquí es una de las zonas Es, ¿no? la estáis eran sala untzaia edo ez da esa serela nazi familia badira argi nazi familia batira <risa> <risa> Eta imagina tudu ona eta senetoresbeta garrera kasualitatea ba gure lagun baten familia ba haien morroi izan sala eta haientzat beharren zuela horregatik eh dakigu hau. Eta bueno, agirretari buruz eh nik dakit ba asko eh deki esala beran o, no sei ze Euren lanaren bida sortutako segurazioa ezki eta. Bueno, bakigu ses senakas eh beriz senketako se senakas eh kiesala eta imaginatzen dut ba BBVean be agian edo beste enpresaren batean zuki bai jakin dozu Mikel. Ez es... bai, es... bueno, bai, bueno, ni... Familia Turbio dira. eta eta, eta nizit, ganera hauie Turbia ondas una calleja que es esan gure oteurek estrela nain ondasuno iklortzeko eta bai adib zure berangon badau eh jauregia hundibet. Heleiz e, aurrean, ba, eurenada, eta, bueno, lur zailasko Batzukia salduek eta eraikiek Zangurot, ja hauek diru esartu dere poltzikoan, eraikuntzaz Osa, hortaz ja eman dituzte, hain pelotazo Bai Bai, osa, badira, ba, terratenente familia tradizionala, ez <laughs> Eta zelan hartu zuten, no? orzuek, euren lurrak landu nahi izatea. ez eh? Zelan hauek parasitu hauek, lan eken inoiz egiten zuten hauek Zeran hartu zuten batzuk, euren lurra eta joan, eta, eta lurra lantzen azte hori da Basiera batean ez zan egon araso handirik egon zanolako ahozko akordio bat Eurek bazekiten gu hor genuzela, baina hori eh, urte betera edo, ahi ege, bueno... Ni eguzti egon konturatu zirenean hori proiektu politiko bat zela eta no. egin nahi genuen hori pelotazo horren kontra baya... <laughs> Berela jarri zuten e, salaketa eta hortik aurrera ondina eten gabe e, desalojoa eskatzen, e, polizia gehiago eskatzen... E, Bu, ahi bide bat jartzea rentz, eh? Paiketa izan genuen ean, e, fiskalak esarri zigun e, izun bat bosteun eurokoa inguru. Ba, jena bokatuak eskatzen zuen, e, Está aquí Isuna anditza Bai, ogeita Dos milla Millako pero... Isuna Edo Alaco de ser Me hori llegía Ebre txeko cuchizango Dela Eso, bueno. <risa> Eso <risa> <tem> <risa> no te hori Horibas caribagá Horibas caribagá Vaya Hago becse No me justicia Ba, ba Vaya familia Hora que estén Coñolako A chiqui menduri Que Ocha ante ser Eta bere, engozeren zeu er, aspaldi hori lagoteko. Horren <tose> bueno, froga da, eraikina bera daukan, ba, egoera eta malgarriak berez izan da ondar historiko bat. Eta, bada, egon beharko liak hori konpontzera. Eta, bada, egomarko liak hori ba, konpontzera. Eta, no, bada, egomarko liak Jendeak nabarituko du ez, ba, fondoan ja ez delirela entzuten txakurrak, eta hori, horrela izan da, ze hilditugu <risa> Eta ara dugu, ez, elkarriketa, elkarriketa ja txakurri gabe egitea Oda, bueno, horretzearen egoi e, e, e, e, ari buruz gehondan bero ari, ez ez da? Ba, hori, hori, eraikin bat, ondasun e, kultura edo jotzen denean, ze hori izendatute dau Bai, eh, berez dago, o... registroan, o... eusko jarra eta ena o -re o -re o -re o -re de patrimonio historiko es... e... e Horri bai, da Berankoko etxe sarranetariko bat da Bai, sarranena, pentsatzen dugu Etxe esken fina da, dorretxe bat Horri da, dorrea behintzet bai, gero egidei... Anexoak hori da, jan direzela... Kortala eh, ba, eta edatzen eh? <susen> Bai, orduen eh, Familianek dirutzaeko... Eta, ez teblegea bete 67-tas besteko zula balia biderik ba ulertzen dut Baina kasu honetan eskai zen da utzikeria gutza Orduen, batetik, eraikina Espaiako laster esku, esku esartzen e, tailetue erortzea, da. Bueno, handi hondibet erori, e, baina kare Ure dabil filtratzen, orduen hori Osa, horreke deko netorkizuna, hori ba, es, eserreinesean Ba, nahiko juna, nik ustaute eroriko dala e, Eta... Konpondu TV be, zuk inguruen, etxak ere ikitzen badozuz, ezke, ya aldatu dozu. Osa, dorretze horrek zeu konfuntzinoa ez, eh, vigilatzakoa, gero baserrie, landabarik, zer da? Osea, baserri izolatu bet, eta holakoak asko ikusten duguz gure eskualdean Kulturetze berri bat, abian Bai, baina no. no, Beres horbeti dagoen eufemismoa ez Uribekostako Uribekostako zera Apoetan ez izaten da, ekipamendua Ekipamendu, kultura, ledo Duan adalako, ez? Ez daki gosot, no zer egingo dugun museo, berri bat, artes Lugar egin Ekipamendu Ezin dugu bota hortas ekipamenduak ekipamendu bat. Mira, ni llamo guz e, bi kulturretxe. Bueno, la orain beste igual, amaia. Ez diru kultura naiko erdal kultura izeten da, eh nagusietzat beintzet. Orduan, osea, berdin liburutegi bete ni askero be. Berdin duz zezuk e, lekurren isakere aldatu duzu gustiz eta ekosuna da estena toki bet eta edo beste agitekoratu bet eta kitu. Orduan uh -huh. Pues hori. esto eh, es, es tu tiño la comeriturika emoten edo hori mantetzen bade se jaidan aldatu dozu. Ba bueno, mira, niperge de familia ikusten no dugu, ba bueno, eraikiaren egoerak bostasola ziela, es, ¿eh? baina zoen pertsentziak bertan horrek bai, importazio ta aldana sizien, ba makinaria represioa Martha ni Winter estara. Ezikitorre buruzko, bueno, zeta son macho keman aldituzuen Bueno, lehen aitetu dugu uzbatzuk, baina ja, 8an tegin zehazki Ba hori... Claro, eiketa... o sea, ja, Jaki zutenean, bertan zantentela, ez? Uh -huh. Momenturtan, sarak eta ipinizuten, ezta? Eta ze da gero, prozesu judiziaan eta... Na. Ba bueno, epaiketan nahiko txarturten ginen, ze horre, Epaitua izen zankideari egotziakon bertan bizizala Eta hori eztan egie, eta nire zeukien inelako frogarik... Ezin zan, frogarik egon, eztalako egie... Eta gaineragunkori beti, osea eske, horra joeten da edo nork ikusiko deu horrezin dala bizi, osea nai beste no sei sé, costra edo punki san lasara baina hor bizitzea oraintxe bertan komplikatu. Eta eh, ez bueno, epaiketa galduzen, ah, epaiketa ah, galdutzen ah, duten, ah, utzen, asta. Bai. Ori beste nola ekoizuna eta gero ja etorzan des le lango desalojo agindu Hori izan eh, zala, iatzko eh, eh, azarban, eta eh, bimieo, mi eh, eh, tenuko eh, azarban da, eta jendeari esker, o jendearen babesari esker ba, Lorto benoen gildiztea, polizia gitzirri hartu txalako eta gu, bueno, haig guaiago ginen, orduan duen baki zuten bakitxuten bertan beran urstea deza lojoa eh, Eta izan, berarren deza lojoa gindua jatzo benoen eh apirillarako. Eh... Ya ortengo apirillarako, la silla te eh? va a zurques. Bai. Bai. Okay. Estas grandes amigas rendes al ojos allá que no rota. Me excir la gertu. Etzir la dejade de funciones. Si <risas> urte endusan. Bueno. Bai. <risas> ya eh, esa eh, narrado en que kere hobeto prestatu genuen la e resistencia, eh ma a inbeste kolektiboekin e egin berba, jendearekin, eh no propaganda eta... baina, bueno, justo kasu horretan izien agertu, eta ja, azte hor... Azte honetan, ba, etorri dira sekulako em, dispositibarekin, ba, azte horretan ez, maia jatzaren bai. saspian, bai. Ha, aurretik, aurreko desablo joan, bale, gieda otopertatu eta genuen zela, baina eurek ba euki esan, baliabideak. Ez ziren, etorri hautezkunde atarien genuen zelako, eta... La propagandistikoki etzaken komeni, es eh, desalojo bat portizkeria, tiskeia ez eh, da gixer ertzantzak edukideus kasu nahiko dilunek azken aldian eta nahiko desprestigioeko momentu honetan orduen. Neiz gutxi prestigio horia furba beranduago la. Hori da, por... san siremine pasata o eto. Eta Toda marditzen honetan gertu sinos da fit. Uniko crónica txovatein esa ke zuen edo zeraino zerengausak. Ze baskintzuregi irudiak ikusiko zituzten bolo bolo ibili betira sabes osia de tama eh bueno bai bai mate davidetan es ikusteko aukera izan gainitu ba zenbat zen bueno zuek aipatutako dispozitibo erraldoi hori es eske enfinean ba otxantegire desalojatzeko se medio de no. entusiasmo <coughs> zema policia Bai, ba, ma, oskula baino gehiago entorri ziren, pentsatzen dugu e, un agente baino gehiago ere, entorri zanbe bai e, reskate ekiipoa, bai. e, zuitzaiak deitu behar izan zituzten, ma, e, ba, bueno, manda. Dron bat, egon zela, ere? Dron Hori desalojo aurre... Osa, bueno... Bai, eh sipa joa ka lleguea horretik, bai, nikuzto dut sa... ba hori. Ba, Ikusteko zenbaten desewoen, bueno, osea, seria i merko aurrez e eurak be prestatzeko. Ba. Bai, eta bertan eman genituen eh, lau bat erresistentzia. erresistenzia erresistentzia erresistenzia zen den sue. Ba, <risa> eh. Paisaense la erresistencia es violenta eh. Betxe, bueno, Araikinaren e, artean e, egin genuen eserdi aldie bat Eta e, o, pertsona batzuk igo ziren teiatura eta kateatu ziren Eta bebai xa arrean jarri genituen e, lastozko fardo barrikada batzuk Eta bebai eraik genuen tripode antseko bat Eta bertan kide bat igo zan eta kateatu zan bebai Hoizan zen azkena zuten kidea Ano, lemun, polizia inguru eldu ziren horra. Bai. Eta nora jo zuten lelengo. Ba, lelengo etor ziren e, sentada, di, bueno, es lelengo inguru egarbitu ziren, ez? Es? Egi esan estrategia nahiko justariet. Eh, Eraguin korrai, sentzan, ze claro, ba besa motera etor zaien de guztie ba astertu ziren. Eh bat eta da, danak lotu ziren horren atzean. E, Hau, niretzator soa dirasgarri eda, prentxari ez itzi e, terreno barruen egoten eta ban ikustat horrek babez ba gitxigase da itzi gintuela Ba horre... Ba ba, hor barruan gertatzen zen hori... I... Horri da, ezin zanra batu, hori da Eta, eta iapbein, jende guzti hori baztertute, eurak sartu ziren oinez Bai, e, bidea ebaita zeuden, eh Fardelengatik eta orduan euren sakatu ziren oinez eta así ziren sentadako jendea, ba indarrean kanporatzen. Eta ba hor ja hostiak hasi ziren. Hor bai, eh Saurituren bate ontsenenez, zen ba, ah. Ori da. Bareo bat, eraman, eraman behar izan zue zuten bat, eh ospitalera urdulizeko. Mobilagoian sinen eta gero lagun bat atzilatu zuten. E, mm -hmm. Astelen andreko epaiketa ordain ikusiko guzer pasaten dan baina bai nahiko, nahiko bortitz bale bisa baina ez da gut eh bisa uritu gutarren dena gabeena markak deko gut eta esan gure dot guk Es gendu nagundo, baina es gendu e, violentziarik erabili. ni, ez erite baldiman hau, segatik eh hartu darnauzu bota behar nauzu ta eh batzuen kasuen main lurrean eh ba hori iporraga, zen hori da, hori e, da, da saio regonsan no, enzañamiento eta eta identifikatu gintutzen danok. E, or, e, eremu barron egon ginen danok. Ezen pertsona gauziketan, edo... La berro eta... Piku, berro eta guru... Eta getukoak kontuen hartute... Bai... Beso horrek usten da, behintzat, eh, berro behi pertsona horiei... Y... Iso nah, hori nah, da, hori da... Bai... Eta horretu eta zegoen jendearekin, zer nolako jarrareik zantzuten, edo... Ma gehen ban... Eh... I solamendo has baliatu ziren zeneta eh teiatuan zeudenak eta gero geroan e, beste kide bat eh diobait e, lotua eta ezin zuten elkar e, ikusi. Orduan eh i solamendo horretas baliatu ziren ba presio psikologikoa eh egiteko eh e, incluso bueno, bon, ki ditu aimat eh Ego izan zen humilazio bat ikaragarria. garria Osa, bortizkeria fizikoaz gain, bortizkeria zikologikoa ba, ba, ere ba, Nire ustez, eh, osa hori Benetan, kontuan hartzekoa da eh. Osa, bereziki, pertsona bat Baten kontra egin ziren, baina Bueno, orokorrean en... Bai, humilazioa sea, Osa, trato lan eo oso Bejatorioa Eta oso trato, era, era bat Soberan, segona eh, Izan O sea, ese ese nori bear, bu kanporatzeko. Orden horrek asko esaten deu euretaz. Ona bueno, mira, hori violentzia oso Bortitza, que no represiva era naiko naiko zakona hori gustuna, ¿eh? Naiko gordina, zenbat 1000 € ko isune vuelta tenemos antes que te la te den un suelo. Ma calculen una, gure calculena era vera 25.000 € ko Ogeita bosmía? Ogeita Bai ah, Ogeita bosmía ko... Isuna edo Jasoko eh, ditugula Bai okay. Eta Represio económico Oso fuertea da Se Poder Osa Eguida colectiva Nengo doza Oneri Baina Karo Beñolako Isune Sota Hori da Superherramenta potentea Yendea Horre eh, Veste, veste bien Controlazco, orida Vía dispertazco Orra que crezco en miurra Te lo dije eh, va, bueno, e, y poito Gero gallera iráñez beteta Origuchi baliz Económico quiere Y tú no hay gente usted Esta Orida Y también bueno, se nos ha dado intentarlo en modo Se nos ha dado Desarrojo en que Es que Ne iria ez dostas dirikemo mamurtzeko desalojoana, o oso gogorra izen san emozionalki, baina gero segidan asi, o hori preparedar san, oña asteburonetan san egon gara Getxon. Eh, taloak eiten, orduen ba nik egin esan bai sentitzen dut beharra alkartzeko eta apurbete Hori barneratzeko, ze, aber, egongara gara irurte zor, indogu ez dakit oso talde e, batue, eta, eta nik uste prozesu hori behin behar dugu lez. Zespabere aurrera goaz, baina ez dakibu Lutoprozesu bat edo Bai, bai, dolu, eh so, Joder, niretzat beintzat izen da galera ikara garri Eta imaginatzen dut, ba, gainentzeko kideentzat Be, bai Bai, gure entzura eskosobrezki identifikatuta Gau dira honekin ez, ba, honek, ba. desalo jo bat denostean Zeran sukorra inbesteden bora inbertituzun espasi hori desagradeada. Bai, a a condorio, virtuen, bai. Mm -hmm. Eta bueno, ondo ondoi aipatu duzun bezala, basaudete e, gauzak egiten, ¿es? Ba, isunari e, ba, bueno, edo etorrialdiren ba zigorroiei aurre egiteko, ¿es? Eta besteak beste basaudete taloak egiten. Bai, hoy bueno, ya Ia sin nuen un bebai, va aurten jarraitu horrekin, es eh, Harto balandatu genuen, gero errotara eroan, eta irinagaz bat taloak egin. Eh, batean edo bestean egin du hartoaren txiklo osoa, eta hori bueno, horrek ero jendeak eskertzen dago. No te olvides de no ver nada No te olvides de no ver nada No te olvides de no ver metabólico a, a Prus Es que la eh Bueno, es que en Bueno, ahí pagaría Pues sube para hoy Saltene y tus olentados a la queta Va a direla a kilómetro cero Bye, nire duztes ezteko zehen zurik e, lurra okupatzeak espadozu lan duko ez, ez da zehilegia edo orduen, ganera hartu landaketa hori etzan otxan teginein, igezkoa bai, baina, bueno, enbi urtako bai, baina igezkoa ez aurten dugu irese ere indako artoa eta ari zan, hori e, ba, iretzoko apokoen kontra dauen e, taldeagaz, gaz baina zuzen ere ikigure dan e, batean orduen mae simbolikoa, eta bai gero prozesu osoa e, guk bizi izen dugu eta honek valido esku eh baloran jartzeko bertoko produktua eta aldi berean gugu konturatzeko Ba, ze laula nadeekon horreka atzean eta ba, ez da garen egan talo postu batera eta eta askotan esaten dugua, seka aru edo, ze, ez dakitzer eta aber, baina ze, berakizu zer dauen horren e, atzean eta eta ze mat arazoz hortu daik esan ba, hortuen eta orduen horre e, irakaspen handie eta ganeera oinkriston produktu eta ba, liodos gune, ba, autogestion <hieres> Baina, eta... alde batetik monotaloak bueno, egiten sabintzatez, hurrengo da hiendi aukeres managun baietzen ogeta bostean lehioan, da, ezta? Laizzeren zubatztut ere beharko duzuela hartu gehiago, baina, bueno, honetaz gain, sebeste este proiektu edo, edo, zein da zuen ideia, Agian oraindik ez dauk ez guzti zehaztut, eta baina nundik txoko duzuela konektiboan edo... Ba, bai, ez dau zehaztute hori, ondino, ba, elkartu behar dugu, Baina asanbladak segiduko, de, borduen, eta otxantegiko borroka, oze, ez otxantegiko, ez uribe kostakoa. Ba, otxantegin ikusi beharko da, ez, oentxe bertan, ba, segura batzuk dauz hor, e, ba, ba izi urtatzeko eskarela horra e, hitzultzen, ba, momenturen baten salduko da, konstruktoraren batek, ja, basa balduko deu proiektu, ez da, egitzen, ordoen hor, ne hartu barko dire, eta gero, ba, panoramu horoko ragoan ba ikusiko dugu hagu indartu haus baina, nire uste, ni bat nato, uste, atera garela nola baita esalo jotik pena ikaragarria dau, baina baina talde moduan e, nola ikusi dugu ba jendearen babesa edo mm. eta indako lanak eman ditu behire bere fruituak eur e, duen, uste, jarraetuko gula, eta Ahi jarregik esan dagoa Ahi jarregituko dute negozia egiten lurrekin Ahi jarregituko dute espekulazioa gultxatzen Eta gauk ere jarregituko dugu reen kontra giten Bai, desalojoak eukideuen... Eh... Aurpegi e, gozoa hori izan da ikustea, ba, inguruko jendea zelan etordan, eh babestu gaituen, bueno, ez bakarrik desalojoan aurretik be baina egidea ba momentu latzetan alkartasuna ba apurre geia opisten eta ni asko onkituna eta ba, kidei be aiegeiak ezala eh ola o eskerronak, ba, e, inguruko jende asko ke idatzidost, dober bainoesto eskerzeko oin artean eindeko lana, orden ikusten dozunean badauela e, ba, fruitu enok jaso edo nok lagundu e, fruitu hori asten ba nik uste dut asko ze itxero pentsu hau egiten dozuzela gauzekes Ba, eba, usturo, eta boliko partetik ere eskerrak eman behar dizkizu egu izan ere, bueno, bu, asko hibili gara horti, aikorka ni ere, eta hain bat irretzai ideiak Ba, bertan, ateran dira, bertako hau <laughs> e, jaialdietan, Da, bueno, gure pratik ere eskerrake matea, bai eginduzuen lan haitik eta baita ere, bueno, bai, erkarriak eta honetara horbitzak haitik ez Eta bai horrela saioa txiko dugu, ez da? Bai, Baina izteko, bez, beti, beti kolegez ez, bez, abesti bat jarriko dugu eta nola ez Puzka pues zuontan eh, Jarriko dugu, ba, ochantegikoa bestia Bai, besa, bestas, bueno, Komentatu duzue, ochantegin, enba, Estekimenei dintu zuela, baina duzue, produxio musikagaren Arroa, aipatu oh, oh. Eta, bon, bueno, esinda, aipatu gabe utzi eh, <laughs> Bada, hor productora txiki bat, martxan eh. <laughs> Katupi, eh Bueno, ez da, gehiago Jaietarako, eta, eh be, Bertzo Sortak, Iazio Gus, bai, bai Soy un chatable, eh, Polita Gaurcos, bueno, canta mainstream en el pillico Horida, ¿no? horida <risa> Me sabe, vaya, obrera, gola Va, que ya voy, que voy, eh Así que, Onekin, va, bueno Gabón, entulé, maite, ok Ahor, no, no, no. es que recasco Bye. Uy, es, va, lloriquen no. <risa> no, tampoco con <hago> magia, ¿eh? <risa> Ekoetzeak tatosuko parkina, Pastelangin da gisa hordeko bubur gerkina, Oiarrenak arelez gozela ibat behiakina, Uztiari dario ustelkeri usain bardina, Baina porlan artean doretze batean, Bado guzaretzen gaitu benoazia, Aspalditik ondo dobulako ikazia, Hauzor Baina por la narte, Kaldire zertu, talien azio, tinkater petulante Andi uste nazcante, zorne batzu enkontra Toke duan rene ditea horroka Ginguru amelaño, honegaz aurrera ezin jakin oraño Edo zerra obezu egizatea baño Baina por lan artean, gorretxe batean Bago guzare tren gaitu enoazia Azpalditik ondodo